mera än du har och han ger dig en frid som du aldrig hade väntat och du ser med större glädje på allt som han skapar och kan du tvivla du måste väl tro i Herren som ska. Välkommen till veckans program Det började med Jan sparring jag kan ej tvivla. Trevligt att ni i Norrköping, Linköping och Vetlanda i när radion hör det här programmet. Det finns ju också som poddradio på nätet internet via min hemsida www.ingvarholmberg.se där kan man lyssna till det precis när man själv vill vi fortsätter med en sång av och med, eller med jag en sparring du finns här också tryggheten i Guds närvaro du mm finns -hmm. Du som skapat liv på jorden Du finns här, som jättemörka ljus Ditt förnuft är mer än vi kan fatta Stor du Skapat av himmel Du finns här Som gett oss all natur Att du finns Bevisas av din godhet Stor är Gud Vad Över livet Stor du Gud Du finns här Som sändt din son till Jorden Du finns här Som tänder hoppet Nu All din nåd Ger människan En framtid Stor En härlig grupp som jag gillar, Gospel Stompers, äldre herrar eller medelådare i alla fall ifrån södra Sverige. Här spelar de Tänk att få vara ett Guds barn. Tänk att få vila i hans famn. Tänk att få vara viss att han tar hand om mig. Tänk att få bo i Jesu namn. I söndags i bibeltexterna var temat död och liv i väldigt många kyrkor. Och evangelietexten var berättelsen om Lazarus som blev sjuk och dog och den här spännande dramatiska händelsen när Jesus kommer och väcker honom till liv. Och jag tillsammans med en liten kör som kallas för Renströmens kören sjöng den här sången i Pingskyrkan i Nordköping. Och här får du höra min egen inspelning av den här sången. Hon stod vid grann. Festen. Vem tycker inte om att gå på fest? Och i Bibeln så förekommer det här temat med festen massor med gånger. Som en bild om Guds kärlek, om frälsningen, om Guds rike och om himlen. Och här sjunger Inger Gustafsson och Ingvar Holmberg. Kom till festen varenda en. Kom till glädjen i frälsningen Varje människa får bli en gäst i Guds rikes fest Kom till festen varenda in. Kom till glädjen i frälsningen Varje människa får bli en gäst i Guds rikes fest Gud har skickat ett kärleksbredt det är Bibeln han, han till oss skrev, vi är välkomna till hans pang genom Jesu namn. Kom till festen varenda hett, kom till glädjen i frälsningen, varje människa får bli en gäst i Guds liv.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 Det är Du får inbjuda vem du vill Platsen finns och det räcker till Låt oss sprida den nyheten till varen. I Guds rikes fest Kom till festen varenda vän Kom till glädjen i frälsningen Varje människa får bli en gäst I Guds rikes fest Vi kommer i det här programmet att börja läsning av en ny bok Det är en bok med en lång titel det är i alla fall tur att vi inte är döda. Och det är den intressanta personen Jonas Helgeson som är författare. Och det är Gitta Holmberg, min fru Gitta alltså, som läser. Och den här boken gavs ut på Libris förlag i år 2018. Och den finns bland annat att köpa i Pingskyrkans bokstånd. Där köpte jag den till extra förmånligt pris när jag berättade att jag skulle ha den och läsa i närradion. Skaffa den gärna. Den är väldigt fascinerande. Och efter den säsong så ska vi börja lyssna på den. Och sången vi hör passar ganska bra med tanke på Jonas Helgessons livsöde. Livet är inte rättvist, men Gud är god. Roland Utbult sjunger. känner mig svag Då finns det en glädje Som inte har krav Jag har ett håll Som värd Även om murarna Är höga som berg Livet är inte rätt Visst men Gud är god Han ger dig av sin kärlek Om du vågar tro på hans ord Det är all sin glädje Och du kommer nog Någon är fattig Och någon är rik Men bara Guds kärlek Kan göra dig fri Någon är styrka Och någon är svag Världslägen är lika på frihet och stad. Vi har ett hål som barn. Även om broarna faller isär. Livet inte rättvist, men Gud är god. Man ger dig all sin kärlek om du vågar tro på hans ord. Livet inte rättvist, men Gud han är stor. Man ger dig Glädjen och du får med dig nog Här kommer första delen av två i det här programmet. Det är i alla fall tur att vi inte är döda. Jonas Helgesson är en uppskattad författare, föreläsare och ståuppare. Han hade en av huvudrollerna i succémusikalen Livet är en slager. Libris har tidigare gett ut graben i Kuvesen bredvid, Ett CP Bra Liv och Etiketter ska man sätta på julklappar, inte på människor. När Jonas Helgeson föddes trodde läkarna att han skulle dö. Det gjorde han inte. Däremot fick han en CP-skada. Han förutspåddes att ett liv i rullstol utan att varken kunna gå eller tala. Så blev det inte heller. Tvärt emot jobbar han sedan många år tillbaka som författare, föreläsare och ståuppare. I sin fjärde bok tar Jonas Helgesson avstamp i sin egen fortsatt skakiga resa genom livet men landar i insikter som alla kan känna igen sig i. Genom sitt karaktäristiska sätt att blanda humor och allvar vill Jonas Helgesson påminna oss om att vara tacksamma över det vi har och kan utan att förminska det som är jobbigt. Det viktigaste är inte att vara vanlig det är ju det udda exemplaren som har störst värde. Nu kommer en inledning på boken. När jag föddes trodde läkarna att jag skulle dö. Det gjorde jag inte. Däremot fick jag en CP-skada. Jag förutsågdes ett liv i rullstol utan att varken kunna gå eller tala. Så blev det inte heller. Jag jobbar tvärt emot sedan många år tillbaka som föreläsare och ståuppare- och har även skrivit tre böcker. Den här boken innehåller några glimtar från min fortsatta skakiga resa genom livet. Det största som har hänt sedan jag skrev min senaste bok är självklart att jag har skaffat växthus. Nej, jag skojar. Det största är naturligtvis att jag har blivit pappa. Två gånger dessutom. Och nej, ett tredje är inte på väg. Inte vad jag vet i alla fall. Det var en torsdag och min dotter Ester var hemma från förskolan eftersom hon kände sig lite hängig. Vi lekte hennes favoritlek, bygga koja. Drog in alla madrasser vi hittade till Esters rum och gjorde den perfekta kojan. När det stora projektet var klart var vi lite trötta av allt byggande så vi kryp in i kojan för att vila lite. Den var så stor att båda kunde ligga raklånga på golvet. Vi tände ljuskatten, lampan i form av en katt som lyser i olika färger. Ester hostade och snorade, jag kände på hennes panna. Gumman, du har nog feber, sa jag och drog min hand genom hennes ljusa släta hår. Vi får vila lite, sa hon. Jag vet inte hur länge vi låg där på golvet. Jag såg ljuskatten långsamt skifta färg mellan rött, blått och gult. När jag just var på väg att somna hände det. Min lilla treåriga dotter bankade mig på magen och såg på mig med ett finurligt leende på läpparna. Sen sa hon Som om det var det mest naturliga i världen. Det är i alla fall tur att vi inte är döda. Instinktivt började jag skratta, hejdlöst. Esther började också skratta, ännu mer hejdlöst. När jag hade samlat mig sa jag Ester, det är verkligen tur att vi i alla fall inte är döda. Vi skrattade igen. Direkt visste jag vad jag ville min bok skulle heta. Vilket fantastiskt livsperspektiv. För om man tänker lite närmare på det så är det ju faktiskt tur att vi lever. Vi beställde inte vårt liv på nätet. Vi betalade ingenting för att få födas. Vi har alla fått livet som gåva. En gång talade jag för mellanstadieelever på en skola i Borlänge. Jag gav alla en hemläxa. De skulle ta ett papper och en penna och skriva upp alla talanger de hade. Jag hade precis talat om vikten av att fokusera på det man är bra på istället för att tänka på allt man inte kan. Alla elever lovade att de skulle göra sin läxa. Det gjorde de också. Och Det visade sig att rektorn på skolan var en aning ambitiös och fickade allt vad dessa hundratals elever hade skrivit hem till mig. Jag fick åka bil till posten för att hämta en stor låda med nedskrivna talanger som barn i Borlänge-trakten ansåg att de hade. Jag kunde inte mer att kasta anteckningarna. Så en kväll satt jag och läste igenom vad de hade skrivit. Det tog sin tid kan jag säga. Jag blev sömnig och tänkte ju upp. Men så kom jag till en kille som hette Emil och var nio år. Längst upp på sitt papper hade han överskriften Saker jag kan. Under den stod det en etta och efter det hade han skrivit Jag kan lägga mig i min säng. Jag kände direkt att jag blev rörd och tänkte Har jag någonsin sett det som en talang att jag kan lägga mig i min säng? Det borde jag insåg jag. När jag var liten satt jag i rullstol och mina föräldrar fick hjälpa mig att komma till rätta i sängen. Men det var det Emil skrev efter den första punkten som verkligen gjorde att jag fick en kväll att minnas. Emil hade nämligen gjort underpunkter till denna punkt. Åtta stycken. Åtta olika sätt han kunde lägga sig i sin säng. Han kunde lägga sig till vänster. Han kunde lägga sig till höger. Han kunde tydligen göra något slags våld och han kunde göra bomben. Men bara om det var ett mjukt tecke Plus fyra andra väldigt kreativa sätt. Och detta var alltså hans första talang. Gud gör mig mer som Emil och Esther tänker jag. Som är glada över det allra minsta de kan. Och uppskattar det faktum att vi i alla fall inte är döda. Som ni kommer att märka under läsningens gång har jag en hel del som jag brottas med. Och ibland har mina krafter slut. Jag har däremot alltid haft en hejarklack med mig i livet som har fått mig att sluta stirra på mina problem och istället hjälpt mig att se på den jag är och det jag kan. Det mest idriga i denna supportergrupp är mamma, pappa, mina syskon, min fru och hennes familj, mina fantastiska vänner och såklart mina underbara barn. Jag är också väldigt tacksam för min tro. Gud har en stor plats i mitt liv. Han är på mig varje dag. Det ger mig hopp att tänka att han gjorde mig till den jag är och han gör inga måndagsexemplar. Innan vi lyssnar till ett stycke till i boken av Jonas Helgesson så lyssnar vi till Ingemar Olsson. Du vet väl om att du är värdefull?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 finns allt för många som vill tala om att du bör vara så si och så. Gud själv, själv accepterar dig ändå, och det kan du lita på.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 det finns en uppgift just för dig go Vilse i Småland och i livet. Jag är vilse i en kohage i nordvästra Småland. Okej, jag var otålig, jag erkänner det. Jag tänkte ta en genväg. Och kvinnoröstningen i GPSen lät så inspirerad. Sväng höger, sa hon rätt och slätt, när en ynklig liten väg dök upp. Restiden till Anders dit jag skulle- förminskades med hela nio minuter så fort jag svängde in på den kolmörka vägen. Bingo! Men efter att jag allt efter GPS:s rekommendationer styrte in på ett par ännu mindre vägar och inte hade någon aning om var jag befann mig då bröts internetuppkopplingen. Nu visste jag inte alls hur jag skulle köra så jag fortsatte rakt fram på den bit asfalt som nog aldrig kommer att byggas ut till en trefildig väg om jag säger så. Icke bingo. Det konstiga är att förra gången jag skulle till Anders Torp körde jag också fel. Så det är inget nytt för mig. Att vara vilsa alltså. Jag har varit ute och cyklat många gånger i mitt liv på olika sätt. Den tydligaste vilsenheten jag har upplevt var nog när jag var omkring 22 år och just hade flyttat till Malmö. Att flytta till Malmö från min hemstad Göteborg var en omöjlig tanke när jag var yngre. Min pappa ritade in en extra lägenhet i det hus han byggde när jag var liten. I den lägenheten skulle jag bo hela mitt liv. Det var liksom den stora planen. Det blev inte så. Båda mina syskon har bott där, men inte jag. Min entusiasm över att ha flyttat hemifrån dalade tid i takt med att jag mötte den kalla verkligheten. Det är inte överdrivet att säga att det var först när jag flyttade till Malmö som jag för första gången på allvar förstod att jag var annorlunda. Som barn hade jag en omgivning som stöttade mig, som såg mig som Jonas och tog de hårdaste smällarna åt mig. Då skulle jag plötsligt själv möta världen och jag fattade att den inte är alltid god. Allt hände på samma gång. Jag fick ingen lägenhet. Bostadsbolaget gav mig tipset att bo på ett gruppboende. Jag fick inga jobb. Tydligen var det ingen som var intresserad av att anställa en CP-skadad person. Jag kommer ihåg en kläbutik där jag sökte jobb som sa att jag skulle skrämma bort deras kunder. Jag ska inte berätta vad butiken heter men det börjar på H och slutar på M. Min sjukpenning drogs in när jag bestämde mig för att stå på egna ben. Man kan ju tycka att det är just då man behöver det. Men Försäkringskassan tyckte jag var för frisk och hänvisade till att jag flyttat hemifrån. Arbetsmarknaden däremot tyckte att jag var för sjuk för att jobba och hänvisade mig därför tillbaka till Försäkringskassan. Så jag befann mig i ett ingenmansland. Tragiskt nog är jag inte ensam om att ha ramlat mellan stolarna så här. Det förstår jag nu när jag är ute och föreläser. Jag bestämde mig för att börja läsa på högskolan. Men innan jag kom in tog mina pengar slut och jag fick gå på socialbidrag något halvår. För att få ut mina pengar tvingades jag jobba på en förskola. Men jag var inte välkommen av personalen. De tyckte att jag störde deras jobb och att de fick ytterligare en att ta hand om. När det var dags för lunch fick jag inte vara med och äta, även om det fanns mat över. Jag såg den kastas framför mina ögon. Istället gick jag till Ica och köpte egen mat. Jag hade oftast bara råd med en limpa och smör. Däremot tyckte barnen att jag var cool och tydde sig till mig, men det kunde jag inte glädja mig åt. –Successivt gled jag in i en depression. –Jag mådde sämre och sämre och hade ofta ingen lust att äta. –Ingen lust att träna och ingen lust att hitta på saker. –Jag slutade till och med att längta efter en förändring. –Och jag talade inte om för någon hur jag mådde. –Mer och mer tid ägnade jag istället åt att sitta hemma i min lägenhet– –och spela schack på nätet. –Inget ont om schackspelare– men jag mådde inte så bra där jag satt där de nätterna och maniskt flyttade tornet ett steg åt höger. Psykologer säger att alla människor har behov av att känna sig behövda. Jag kände mig inte behövd under de åren. Det gick så långt att jag övervägde att flytta tillbaka in i mitt pojkrum hos mina föräldrar i Göteborg. Jag var totalt vilse. Jag tvivlade till och med på om livet var tänkt för sådana människor som mig. Det finns en sida på nätet för katter som har kommit bort. Katteägaren kan där berätta var de bor och ge ett signalement för att se om någon har hittat katten. På sidan informeras om att en katt som är bortsprungen under en längre tid kan förändras både i sitt utseende och i sitt sätt. Jag tror att det inte bara gäller katter. Det hände mig också. Jag förändrades. Min hållning, mitt leende, min röst. Jag såg inte längre framtiden. Det ringer. Jag trycker fram samtalet i bilens högtalare. Det är från Anders Torp. De frågar om jag är på gång. Det är jag, säger jag, samtidigt som jag sakta kör vidare och ser att vägen verkar ta slut lite längre fram. Jag är vid ett stad eller en bondgård. Vad hörs det andra ändan? Det hörs lite dåligt. Vad är du nu Jonas? Jag är i närheten, säger jag och tänker att det är onödigt att sprida oro. Okej okay, folk börjar komma. Det är bra om du är här om en kvart så vi hinner kolla ljudet. Inga problem, säger jag så trevligt jag kan och avslutar samtalet. När jag tittar till vänster ser jag plötsligt en ko. Jag tror i alla fall att det är en ko. Det är mörkt ute. Fyra nära jag är kon tänker jag. Är jag inne i kohagen? Jag är inne i kohagen. Jag får panik. Det stora djuret har ställt sig så nära att de ser på mig rakt genom vindrutan. Plötsligt plingar det till i telefonen. GPSen börjar ladda. U uppkopplingen är tillbaka. Jag har aldrig tidigare varit så glad över att höra den stela kvinnan i GPSen. Gör om rutt, säger hon bestämt. Vi gör om rutten och jag börjar köra. Det vände tänker jag. Det vände också för mig efter några år i Malmö. Men jag räknar än idag denna tid som den absolut jobbigaste i mitt liv. Ibland måste man igenom tuffa passager i livet. Det har jag lärt mig. Och när man väl det på andra sidan kan man faktiskt uppleva att man är starkare än innan. Kanske fungerar vilsenheten i våra liv på samma sätt som självmål i fotboll. Det är aldrig kul när det händer. Men efteråt vet man i alla fall vilket håll man inte ska sikta åt. Men det var inte på grund av min egen förträfflighet som trycket över bröstet lättade– utanför att mina kompisar och min familj stöttade mig. Jag vågade till slut berätta hur jag hade det- och då fanns det där med öppna famnar. Det gjorde om en rutt när jag hade hamnat vilse kan man säga. Jag började spegla min identitet i dem som älskade mig. Jag fattade att om man är älskad behöver man inte bli någon annan. Och med tiden började jag älska mig själv igen- Sakta men säkert fattade jag att det fanns en väg i livet även för mig. Jag fick ett ord på vägen. En vän sa till mig att man är som lyckligast när man är 70 år gammal. Jag fylldes med hopp och tänkte, då har jag ju rätt många år på mig. Jag började skriva på en bok om mitt liv, Grabben i kuvudsen bredvid. Skrivande hjälpte mig att bearbeta besvikelserna. Det var så tydligt att ju mer jag skrev desto fler bördor, tunga som tegelstenar, föll av mitt inre. Jag skrev av mig min bitterhet. Inte långt efter att min bok avslut, träffade jag min blivande fru. Sedan gick saker av bara farten. Jag fick massa förfrågningar om jag ville föreläsa om mitt liv. Jag behövde inte längre socialbidrag utan började tjäna mina egna pengar. Inom två år var jag gift och nu är jag också pappa till två små barn. Idag är jag inte vilse längre. Inte så att allt i min tillvaro är enkelt eller perfekt. Jag jobbar fortfarande mot bitterhet och dålig självkänsla. Men jag vet att jag är på rätt väg. Det var på håret, säger arrangörerna när jag äntligen är på plats i Anderstorp. Ja, jag vet, säger jag. Sorry. Säg som det är Jonas, du körde se igen. Jo, kanske. Nästa gång ska jag nog inte försöka gena genom en kohage. Mm. Efter läsningen ur Jonas Helgesons bok så hörde du barn från Strängnäs sjunga min sång Att du finns är ett under och ett svar på bön. Och det här är en inspelning vi gjorde med barn från mina barnkörer i Strängnäs för många år sedan. I Programmets andakt så har vi som ett tema ifrån den 139 salmen i Saltaren. Herren känner mig. En salm av David. Herre, du utransakar mig och känner mig. Om jag sitter eller står vet du det. Du förstår mina tankar fjärran ifrån. Om jag går eller ligger ser du det. Med alla mina vägar är du förtrogen. Innan ordet är på min tunga vet du, Herre, allt om det. Du omsluter mig på alla sidor och håller mig i din hand. Den kunskapen är för underbar för mig. Den är så hög att jag inte kan fatta den. Du har skapat mina njurar. Du vävde mig i modellivet. Jag tackar dig för att jag är så underbart skapad. Underbara är dina verk. Min själ Vet det så väl. Hur ofattbara är inte dina tankar för mig gud, hur väldig är inte deras mångfald? Ja, jag läste några versar. Här och var i den här fina salmen. David som har skrivit så mycket av Salmerna i Saltaren, skrev det här. Det är skönt att veta att Gud vet allt om oss. Vi vill helst inte att eh, människorna omkring oss ska veta precis allt vi tänker allt vi är. För det finns ju en del saker som inte riktigt tål ljuset, en del saker som vi skäms för. En del svaga sidor som alla människor har. Men det är skönt att Gud känner oss. Och han har skapat oss. Det finns ju så ofattbart mycket människor på vår planet. Och ändå är varenda människa värdefull. Och skapad alldeles unik finns inte två upplagor riktigt av någon. Inte ens de enäggstvillingar som vi träffar och har svårt att skilja på är ändå riktigt lika. Gud har skapat dig och mig. Och ofta tycker vi kanske att vårt öde blev lite svårare än vår medmänniskas eller vår grannes eller kanske vår systers eller brors. Och vi tycker att vi är lite orättvist behandlade. Och det är nog så som Roland Utbult sjöng här tidigare i programmet. Livet är inte rättvist, men Gud är god. Lycklig den människa som håller fast vid Gud- Även om inte man begriper precis allt som händer i ens liv. Man håller fast vid Gud och vet att han har en plan och att han leder oss och han hjälper oss. Sluta gräla på Gud för att ditt liv är som det är. Se allt det sköna, se allt det fina, se allt du kan. Tänk på barnen där i Bålänge som skrev om vad de kunde, vad de var bra på. Du är bra på så många saker, du också. Vi tackar Gud och ber. Herre, tack för alla människor. Tack för den här intressanta personen Jonas Helgeson som vi kommer att lära känna en del av hans liv och hans tankar i den här boken vi har börjat läsa i programmet. Tack att även en människa som har grava handikapp kan eh, besegra mycket av problemen och leva ett intressant och spännande liv och betyda mycket för många andra. Hjälp oss alla Herre att eh, tacka dig för det vi har, att göra något bra av det vi har. Jag ber dig för min lyssnare precis nu. Den som just nu är lite missmodig och tycker att det är knöligt och orättvist i livet. Hjälp den personen att se det som är gott och positivt och det som är en möjlighet. Amen. Carola sjunger den här underbara sången som är tagen. Ur det här när salmen du omsluter mig på alla sidor och du håller mig i din hand. Karola sjunger. Sluter Jag nämnde om min hemsida där finns en blogg med nytt inlägg varje vecka och det är alltså www.ingvarholmberg.se blogg Titta gärna in på hemsidan och botanisera lite grann. Tack för att du var med i det här programmet. Vi slutar det med att Ingemar Olsson spelar och sjunger sin fantastiska sång Vem kan tro? En härlig sång om trotsig tro och beslut att leva i kärlek mitt i en värld full av hat. Ha det så bra! Vi hörs igen nästa vecka. Mitt i kyla och Och sjunga mitt i vintern Om ett sommarparadis Vem kan leva för andra Utan tanke på löd Förstå vad någon behöver Och se sig själv som svar på bön